Kwa hivyane, ngenda kumana? Naam, matumaini yangu ni kwamba unaendelea fey mandugu musikilizaji wa radio isa nganilo pale pote ulipo. Karibu kuhifuata tarifa ya bali katika rwa ya kiswaili leo. Ikiwa ni tarifa ya kwanza ya Mwezi huu Oktoba mwaka alfumbiri 21 na moja. Kwanza kabisa tuanze na mkutasari waki. Mama mmoja mlemavu wa ngozi mkazi wa kijiji cha Bisiga kinachopatikana tarafa gitera Gitaranya mkoa wa ame amemalizwi milazwa hospitalini baada ya kujeruhiwa kwa mapanga na moto aliyemvamia usiku wa Ijumaa tano ambaye hakufahamika na kuboreshwa kwa simu ya kudumu na kupelekwakoa kwa, kwa mtandao wa kin wa kitaa wa mkuu wa ku ni baadhi ya zitakayotekelezwa katika mradi wa manane shirika la onatel ili liweze kuendesha kazi kwa ufanisi na tume huria ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu inakemea vitendo vya ushambuliaji kwa gruneti kwa raia wasio ku na hatia vinazoripotiwa siku hizi mnaeo tufauti ya inchi ya Burundi na hayo yako kwenye tangazo lililotolewa Ijumaa hii na mwenyekiti wa tume hiyo ya kutetea haki binadamu sende hasha na kunaayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi chiungenia hadi tamati upande wa pili yupo Fraswa na karibuni nedio isanganiru ni kiboko yao Habari kamili shirikala zi, sh, serekali se, se, zinahimizwa kwa andami pango sirufu si, hili kutekereza bora, utekerejaji wa miji hayo yako katika tangazo liliotolewa na shirikala kimataifa UN wakati ambapo talemosi oktoba ulimwengu unashirikea siku ya kimataifa ya marazi duniani UN Abita inaonyesha kwa amba madumuni ya siku hii ni, kuf, ni kufanya vema hili laia wote kwa ujumula wawe na makazi ni bora ya mahala ya kutendia kazi na pale pa kuishi na kat, na katibu Tarafanya Murenza mkoa ni Ngozi amefikishwa kizimbani katika jela ya Kinama maar na patikana katika mkoa makao makuu ya Ngozi Sizalini Nizigama anashutumiwa kushiriki katika jaribio la kumumalizia maisha muze Kraveli mzee Claver Sindayigaya aliyemaliziwamisha maisha mnamo tarehe 4 mwezi huu mwezi Jana Septemba aki aki, aki Akitolewa katika jela la trafo la nyamu leenza dhulu kutoka kwa mahakama zaereza kwa amba. Bi sezari nizigama alishilikiana katika mauvu hayo na viongozi tawara kwa angazi wa vijiji pamoja na muta. Na bali hii ni kwa mujibu walipota wetu kutoka uko kaskazini mwaburundi aponel muzagara. Na tunapuendiriana tarifa hii ni kwa amba. Kuboresha, kuboresha kwa simu ya kudumu na kupele kwa kwa mutandao wakitanzi cha muji mkuu kwa, ma, kwa kupanua nyuzi za za macho kwa muji wagitega na ngozi ni miongoni mwama pendekezo ya kuboresha hali ya, ush, ya shirika la mawasiliano Onatel. Wakati, wakati wa mkutano wa balaza la mawaziri munamu jumatano wiki hii katibu mkuu wa selekali prospe na ugwamie alifamisha kwamba kampuni hii lazima iwe. Ilekebeswe ilivyo, ngozi waweze kutekerezo wa wajibu kwa kuzingatia sheria kwa lengo la kugeuza sher... kwa lengo la mageuzi kwa shirika hilo Tumusikilize ana tafsiri wa katika ruakiswa hili na omenduwayo kuteza imbira muhora wa kuvumisha mtandao wa kawaida ambao kuna kusanyiwa simu interneti pamoja na runinga kokabuniwa pia mbinu ya kuweza kuitika simu mtu akiwa kwenye umbali wa mita 200 kutoka mahali simu ilipo kuendeleza mradi wa mtandao wa kisasa fiber optique kwa kifaransa kufikisha kwenye miji ya na Gitega kufanya iwezekanavyo ili kueneza mtandao onamobe kote inchi kuboresha mambo ya uongozi na gala kwa kutumikia kwenye mfumo wa kisasa na kurudishia wafanyakazi kazi kwenye pensheni kufuatia watalam wanaotakiwa huko mshahara ikiwa ya kawaida kwa muda wa mnyakamitatu kurudia upya mkataba uliopo katia serikali na kampuni Huawei kuhusiana na deni la serikali la kuboresha mtandao wa simu ya mkononi onamob ni vema kuboresha uongozi wa onatini ili uweze kutekeleza hatua zinazoka matua katika mkutada wakufufua shirika hilo la mawasiliano shirika hilo linatakiwa kukubaliwa kuajiri wafanya kazi ghali na kuandaa mafunzo kwa idadi ya wafanya kazi wa bila kuongeza garama kwa garama mahususi. Kunatakiwa pia tathmini ya mitaji au miliki nyinginezo za shirika unatel ili kuuza mali zisizuzalishwa kwa sasa katika muktada wakulipa baadi Ya shirika Onatel linatakiwa kuorodhesha madeni lilotoa ili kujarudisha Kunatakiwa wataalam wa ukaguzi kutoka inge ili kufanya ukaguzi wa maisha ya sasa ya shirika hilo Onatel na kutoa mapendekezo ya kulikuamua. Wanaweza pia kutathimini namna shirika hua wei lijotumia deni la serikali. Alikuwa kisikika ni prosperi na ugwamie ni katibu akiwa pia musemaji wa selekari. Na tunaendelea tarifa hii katika ruha ya kiswahili. Baadhi ya kinamama walio sati, salitiwa na wamezao wilayani kama na magambo mkwani muinga wanaeleza kwa ambandoa za mitara. Zinaendelea kushamili na kuwa na desturi mbaya kwa sababu wakazi wa mkwa huo hua wakifunga pingu za maisha na, na wasichana wengine. Chanzo chandoa hizo za mitara ni shuhu. Uri za uchimbaji wa madini Zinazo wapelekea mabwana kupoteza Waaminifu kwa wakiwao waki Katibu wa kudumu katika Ofisi ya talafala butihinda Anaeleza kwa amba tabia Ya, u, ya kusaliti Ndoa ina Inaperekea ina kuepo Changamoto kemu kemu katika Jami Fidel Nunguhore Anaeleza kwa amba wanapo, tu, wanapo tatua migogoro husika Na ndoa huwa Wakimupa huwa wakimupa kwa famani muke aliefunga pingu za maisha kiarari na mama mumoja mulema fuanguzi mukazi wakiiziza visi kina chupa tika na tarafa ni kisiki terani mkuani mwinga ame ame raza hospitali ni bada na muto aliye muvami ya usiku ajumatano ambaye akutamburika duro gutoka kuajamzinda gijimana katibu tarafa giterani zaidi za kuamba mama huyo zero zero aliendeshwa ali aliendeshwa mashambulizi haya yomaji ya usiku alipo po ali na mwalifu kuwa kijihami kwa mapanga na ma na baadaye kumjeruhi moja kwa moja mikononi katika shirika la kutetea watu wenye hali ya ulemavu mkoani Ngozi Albinos Safrantière wana wamepokea shingo upande mashambulizi hayo Anisebigira Imani kiongozi wa shirika hilo anawatolea anawatolea wito wafuasi wa shirika lake kuendelea kuendesha kazi kwa utulivu kwani watawajibia kikamilifu ili vitendo hivyo wiki tamati na habari ni kwamujibu mujibu wa kutoka muinga pierre cravel barundi isanganiro Kwa wa majira ni saa 7 na dakika 30, kiwa ni saa 8 na dakika 30 ni saa Afrika mashariki, ni kukumbushe kwa amba hii, unaoteka sikiyo ni idaya kiswahili ya Redu Isanganilo, ambapo tunakuletia tarifa habari katika alo ya kiswahili, na kwa sasa tuendele katika ukurasa wa haki za binadamu. Tumehuru ya kitaifa ya gutetea kiza binadamu nchini burundi sendeash inakimea vikali vitendo za ushambuliaji kwa gruneti kwa laia wa siyokuwa natia vinajolipoti wa sikuizi maineo tofauti nchini kote. Hayo yako kwenye tangazo liliotolewa Ijumaa ijumahi na tume hiyo ya kutetea haki za binadamu Daktari Sixi vingini mlaba kiongozi wa tume hash anatolea wito taasisi za serikali zendeshe uperelezi kitaratibu ili wanaotenda vitendo hivyo kwa uzawakatii wakamatwe waweze kufikishwa mahakamani sheria iweze kuchukua mkondo wake tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Jean Didier Irakosa Tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadam seendehash Inarani vitendo vya kigaidi kwa kutumia guruneti na siraha Vili tokea hivi karibuni katika kata za jijira bojumbura Na viungavzake kama ruziwa kamenge, tarama na gatumba pamoja na uviziaji Kwenye barabara kuya uma huko mugamba au mahali pengine Lengo la wahalifu hawo ni kuvuruga mania watu wa yonahatia wakata mbapo amani na usalama vinatawala kila mahali tume seen idehash inatoa pole kwa masikitiko makubwa kwa familia zilizo poteza wanamemba na inagiyunga na wafirika wote ambao wanaendelea na matibabu katika vitendo za huduma za afsia tume huru ya kutetea haki za binadam inahimiza serikali ya Burundi kuendelea na uchunguzi ambao tayamu ya lumeanzishwa kuhusu vitendo hivyo za kikaidi ili wahusika na wasirika wao watambuliwe na kufikish kwa mbele ya sheria. Tume inaomba vikosi vya ulinzi na usalama kuimarisha atuwa za pamoja za usalama kwa raia wa Burundi na kutumia njia zo tezinazo wezekana kuzuhia, kutarajia na kujibu vema waharifu wa na hiyo kwa kutumia ushirikiano wa kikanda na ikiwa ni lazima kwa mafundisho ya King. Tu sende hashi na wataka viongozi wakisiasa na wale wote ambao wanaweza kuwa na madai kujepusha na njia yoyote ya vurugu na haswa na haswa kutoka kwa mazungumzo yoyote ya kupigana tabia hatua au upungufu unaoweza kuhamasisha kuchochea au kusababisha vitendo vya kigaidi kama vile vinavyoonekana hivi karibuni Katika tangazo hilo, Daktari Six Vinyini Muraba amepata nafasi ya kuatuliza nyoyo wanainchi wa Burundi waendele kuchapa kazi kwa utulifu na, ush, na kushikamana vema. Aida kiongozi wa Tumesendehash anaeleza kuunga mukono jitiada za, za shirika lakima taifa UN za gukemia vikari vitendo hizyo za ukatili na badha ya miaka kumi wakisubiri wa ujiyo wazahanati wakazi kutoka j, vijiji sita vinafuzo unda la lakirundo na pata afweni kutokana na jisi shuhuri za ujenzi wa zanati wilayani homo zita zinduli wa rasumi hivi karibuni katika kijiji mutala mu, mu, manufaya manufaya tauzidi kwa tele kwa sababu kwa sasa wakinamama wajawazito huwa wakitumia safari ya mbali zaidi ya kilometa kumi wakijielekeza kupata uduma za matibabu katika hospitali kuya mkua wa, wa kilundo kinamama wajawazito wanaeleza kukumbwa na changamoto kemu kemu kiasia kujifungulia balabalani kabla ya kufikisha hospitalini katibu talafa kilundo anatolea wito laia wa talafa na longoza kuitikia kwa wingi zoezi la kutuwa michango ili shuhuli za ujenzi wa zanati huyo ziendeswe kwa ufanisi. Na kwa kuitimisha tarifa ini kwa mba tukimulikia ugenini ni kwa mba tumeina usika na kutuwa muanga juu ya walifu uliofanywa nchini ya utawala wa laisi wa zamani wa gambia ya jame ilianzisha jana alahami si september 30 kutazama JC ya kutatua migogoro ili okui kijiriportiwa kwa utawala wa bwana yami. Laisi wa inchi wa Gambia anayeleza kwa amba atashirikiana kwa bega, bega kwa bega na wanainchi wake ili utawala huyo ambao oligubikwa na, na changamoto kemu kemu aweze kuzilekebesha agishirikiana na mashirika tofauti hususan mashirika ya kilaia. Naruteni kanali Mendi Doumbala anatarajiwa kuwa rasmi rais wa jamhuri wa Gine Ijumaa Ijumaa Oktoba mosi kiongozi huyu mkuu wa, wa mapinduzi ambaye alipindua Alpha Konde mwezi mmoja uliopita atarapishwa huko Conakry mbele ya mahakama kuu ya Ijumaa Oktoba mosi wadipolomasia wa kigeni walio kutoka nchi tofauti Waliudulia sherehe hizo ambapo kuna ta viongozi, wa mashirika mbalimbali kwa angaazi ya kimataifa pamoja na wawakilishi wa inchi tofauti huko nchini Guinea. Na laisi wa ufalasa Emmanuel Macron anaeleza kushutumu kushu kuwe kushu, anaeleza kumshukuru kauli kushukuru kauli ya waziri mkuu wa inchi hiyo ambaye alieleza kwamba wananchi wa ufalasa wanaendelea vema kutilia manane hatua zote za ku pambania utawala bora katika inchi iyo ya ufarasa Emanuel Makro alimepata na fasi ya gutuliza nyoyo wanainchi wa ufarasa kwa amba dosali ambazo zinalipotiwa katika utawara wake atawajibika ili ziweze kutafutiwa jawabu maridawa. Naniadi hapa ndugu mpenzi musikilizaji wale dio isanganilo si na buhudi ya gutamatisha tarifa hii katika loa ya kiswairi. shukrani zangu za aldati zi gufikiewe musikilizaji uriejiunga na mitangu mwanzo tamati Ni mshukuru pia fundi mitambo fraswa kimana alieniwezesha ili sauti gufikiewe kiyapapo teulipo langu jina ni Jean-Marie Vianne ngenda kumana sina la ziada tukutane hapo saa 11 alasiri kunapo majaliwa